Озвучено книжкова хмаринка. Розділ другий. Стів Емес побачив результати пострілу тільки тому, що двоє дітей про щось люто сперечалися перед магазином. Сестричку не на жарт розсердив молодший братик, і на мить Стіву здалося, що вона зараз міцно вріже хлопчику. Що ж, задавити дитину в огаю, гідний вінець цього довбаного дня. Оскільки Стів зупинив вантажівку на досить великій відстані, береженого Бог береже, він помітив, що пара – що виривається з радіатора, відвернула хлопців від предмета їхньої суперечки. І тут Стів не міг не звернути уваги на яскраво-червоний, таких йому бачити ще не доводилося, фургон, що височив позаду дітей. Але зацікавило його не так забарвлення, як блискуча хромована штукована на даху фургона. Виглядала вона, немов тарілка радіолокатора з фантастичного фільму, і оберталася короткою дугою, як зазвичай обертаються антени радіолокаторів. На протилежному боці вулиці їхав велосипедом підліток. Фургон ледь вилкнув до нього, наче водій або хтось усередині хотів щось запитати у підлітка. Той фургона не помічав. Він якраз дістав із брезентового мішка, що висів біля його стегна, згорнуту в трубочку газету і замахнувся, щоб кинути її на ганок будинку. Стів автоматично повернув ключ запалення – вимикаючи двигун. Він не чув свисту пари, що виривається з радіатора, не бачив дітей, що стоять на асфальті між ними яскраво-червоним фургоном, не думав про те, що скаже, зателефонувавши за номером, який дали йому в пункті прокату «Райдер System, на випадок несправностей з двигуном. Раз чи два в житті його осявало. Зараз щось має статися. І щось справді траплялося. Причому аж ніяк не найприємніше. Таке ось передчуття він відчував у цей момент. Стів не бачив подвійного ствола, що висунувся з бокового вікна фургона, бо знаходився з іншого борту, але почувши постріл дробовика, він одразу зрозумів, що це означає. Підлітка скинула з сідла. Бейсбольна кепка впала з його голови, сорочку на спині роздерла на шматки. Стів побачив і те, без чого цілком міг би обійтися. Бризки крові, що полетіли на всі боки, і ошматки плоті. Постріл упіймав підлітка на замаху – тому, коли його пальці розтиснулися, газету силою інерції винесло за спину підлітка, на бруківку. А сам він повалився на галявину перед маленьким будиночком останнім у кварталі. Фургон зупинився посеред бруківки, зовсім трошки не доїхавши до перетину тополиної вулиці з гіацинтовою. Двигун ледве чутно муркотів на нейтральній передачі. Стів Емес ще сидів з відкритим ротом, за кермом взятої на прокат вантажівки – коли відкрилося маленьке вікон, це в правій частині заднього борту фургона. Електромотор стягнув скло вниз, як на каделако або Лінкольні. «Цікаво, коли ж встигли освоїти цю технологію», – подумав Стів. А потім, на думку, йому спала інша. «Звідки взагалі взявся цей фургон?» Краєм ока він побачив, що хтось вийшов із магазину. Це була дівчина у блакитному фартуху у уніформі магазинів «Єзет Стоп». Одну руку вона приклала до чола, прикриваючи очі від сліпучого сонця. Дівчину Стів бачив, а от розносчика газет – ні. Тіло закривав фургон. І тут погляд Стіва спіймав стволи дробовика, що висувалися з вікна, що тільки но відкрилося. А двоє дітей, що стояли поряд з червоним візком і дивилися в тому напрямку, звідки пролунали перші постріли, були ідеальною мішенню. Пес Ганібал побачив тільки одне – згорнуту в трубочку газету, яка випала з руки Керрі Ріптона, коли подвійний заряд дробу скинув його з велосипеда і, розірвавши спину, відправив у інший світ. Ганібал радісно гавкаючи зірвався з місця. «Ганібал, стій!» – закричав Джим Рід. Він уявлення не мав, що відбувається. Виріс Джим не в Техасі і прийняв гуркіт перших двох пострілів за гуркіт грому. Щоправда, звук цей не надто був схожий на грім. Проте Джим і уявити не міг, що хтось може почати стріляти на тополиній. Уже все було добре в той літній день, але ситуація йому не подобалася. Не думаючи про те, чому він це робить, Джим кинув фрізбі вздовж тротуару в бік магазину. Сподіваючись, що тарілка, що літає, приверне увагу Ганнібала і той змінить курс. Але план не спрацював. Пес вважав за краще не помічати фрізбі і мчав до згорнутого в трубочку екземпляру покупця – який лежав перед капотом червоного фургона, що завмер з двигуном і який працює на холостому ходу. Синтія Сміт одразу зрозуміла, що на вулиці стріляють. Коли вона була маленькою, її батько священник захоплювався спортивною стріляниною по тарілочках і майже щосуботи брав дівчинку з собою на стрільбище. Втім цього разу ніхто не кричав плі. Синтія відклала книжку в паперовій політурці, яку вона читала. Оббігла прилавок, вискочила за двері, зупинилася на бетонному майданчику, піднятому над асфальтом автостоянки на три щаблі, прикрила очі рукою від сліпучого проміння сонця. Вона побачила фургон, що стояв посеред вулиці, стволи дробовика, що стирчали з його заднього борту, і зрозуміла, що наведені ці стволи на дітей-карверів. У тих на обличчях відбивався подив, але не переляк. «Мій Бог», – подумала Синтія, – «зараз же застрелять дітей». На мить вона скам'яніла. Мозок вимагав від ніг, щоб вони негайно почали рухатися, однак ноги не підкорялися. «Біжи, біжи, біжи!» – крикнула вона собі. І цей крик розтопив лід, що скував нерви. Синтія чи не стрімголів скотилася зі сходів, підбігла до дітей, схопила їх і притиснула до себе. Стволи величезними чорними дірками дивилися на неї. Синтія зрозуміла, що спізнилася. Затримка біля дверей стала фатальною. Синтія досягла лише одного. Тепер натискання на спускові гачки дробовика принесе смерть не тільки двом невинним дітям, а й дівчині, яка багато чого побачила в 21 рік від народження. Девід Карвер кинув губку у відро з мильною водою, що стояло біля правого переднього колеса його шеві, і по під'їзній доріжці попрямував до вулиці, щоб подивитися, що відбувається. Джоні Марінвілл, який живе в наступному будинку, ближче до вершини пагорба, Наслідував його приклад, прихопивши з собою гітару. З іншого боку вулиці Бред Джозефсон поклав шланг на траву і попрямував до тротуару. З покупцем у руці. «Що це було?» – спитав Джонні, «Зворотний спалах?» Однак він вже зрозумів, що автомобільний двигун тут ні до чого. Свого часу, коли він вважав себе серйозним письменником, подібно до дуже хорошої повії, тобто до того, як почав писати про Кітті Кетт, Джонні побував у В'єтнамі, де написав серію відмінних репортажів. Гуркіт, що щойно долетів до його вух, нічим не відрізнявся від Гуркоту, що час від часу чувся в джунглях. Тільки після того Гуркоту на землі залишалися трупи. Девід похитав головою і підняв руки, показуючи, що не знає. Позаду нього відчинилися січасті двері, і босі ноги зашльопали по доріжці. Це була пиріжок. В джинсових шортах і блузці, застебнутих не на ті гудзики. З прилиплим до голови волоссям, вона вискочила з-під душу. «Це що, зворотний спалах? Господи, диви, як...» Постріл закінчив за неї Джоні, а потім додав. На мою думку, справді стріляли. Кірстен Кервер, кірсті для друзів і пиріжок для чоловіка. З причин, відомих, мабуть, тільки чоловікові. Подивилася вздовж вулиці вниз схилом. Обличчя її перекосилося від жаху, а очі широко розплющились. Девід простежив за її поглядом і побачив фургон, що стояв на місці, і два стволи, що стирчали з правого віконця в задньому борту. Елі Ральф!» – крикнула Пиріжок. Зоїк цей прорізав повітря, досягнувши навіть двору-будинку Содерсонів, і Гері завмер, не донісши склянку з Мартіні Содерсона до рота. «Господи, Елі та Ральф!» І Пиріжок помчала вниз схилом до фургона. «Кірстене, не роби, цього не можна!» – заволав Бред Джозефсон і побіг у слід, сподіваючись перехопити її між будинками Джексонів і Геллерів. Для чоловіка його габаритів він біг швидко, але вже за десяток кроків зрозумів, що Кірсті йому не наздогнати. Девід Карвер теж побіг за дружиною. Його товстий живіт хитало з боку в бік над плавками. Шльопанці загрожували будь-якої миті злетіти з ніг. Тінь Девіда бігла вулицею разом із ним – буде вища і стрункіша, ніж поштовий службовець Девід Карвер. «Я покійниця», – вирішила Синтія, падаючи на одне коліно поруч із дітьми, обхоплюючи їхні плечі руками, притягуючи їх до себе. І толку в цьому жодного. «Я покійниця, покійниця, абсолютна покійниця». Однак вона не могла видірвати погляд від двох стволів, двох дір чорних, як бездонна прірва. Дверцята кабіни жовтої вантажівки з боку пасажирського сидіння відчинилися, і Синтія побачила в'язкого чоловіка в синіх джинсах і футболці з чиєюсь фізіономією на грудях, сивим до плечей волоссям і порізаним зморшками обличчям. Тягніть їх сюди, мем. закричав він. Швидше, скоріше. Синтія підштовхнула дітей до вантажівки, знаючи, що вже запізнилася. А потім, коли вона все ще намагалася підготувати себе до зустрічі з кулею або з риєм дробу, Наче до такої зустрічі можна підготуватися. Стволи, що стерчать з вікна, перемістилися, знайшовши собі іншу ціль, вище схилом. Гримнули постріли, наче куля для боулінгу застрибала бетонним жолобом. Синтія побачила язик полум'я, що вирвалося зі стволів. Собаку курідів, що на всіх парах мчала бруківкою, відкинула праворуч, і вона впала на асфальт, наче лялька. «Ганібал!» в Мунісон гукнули Джим та Дейв. Справді, близнюки, подумала Синтія, і з такою силою штовхнула дітей до відчинених дверей кабіни, що брат поганець впав, миттю заровів на весь голос. Дівчинка завжди Елі і ніколи Маргерет, Синтія це пам'ятала. Здивовано озирнулася на фургон. Але чоловік із довгим волоссям схопив її за руку і потяг у кабіну. «На підлогу, лягай на підлогу!» – крикнув він, і потягся за хлопцем, що верещав. Коротко бібікнув клаксон райдера. Водій зачепився ногою за кермо щоб не вивалитися з кабіни. Синтія підхопила поганця ззаду і передала його чоловікові. Вона чула голоси, що наближалися. Чоловічі й жіночі, що вигукували імена дітей. Батько й мати, зрозуміла вона, і якщо вони не побережуться, їх застрелять так само, як собаку та розносчика газет. У кабіну гаркнув чоловік. Другого запрошення Синтії не знадобилося. Замить вона залізла на сходинку і пірнула в переповнену кабіну. Геррі Содерсон, не випускаючи з руки склянку з Мартіні, рішуче крокував до кута будинку. Щоправда, його вже хитало. Коли гримнуло знову? «Мабуть, у Гелері вибухнув газовий гриль», – подумав Геррі. Обійшовши кут, він побачив Марінвіла, який розбагатів у 80-ті роки на дитячих книжках, героя яких звали Пет Кітікет. Письменник стояв посеред вулиці і, прикривши очі рукою від сонця, дивився в бік магазину. Що сталося, мій брате, звернувся до нього Геррі. Я думаю, хтось із того фургона застрелив Кері Ріптона, а потім собаку рідів, рівним позбавленим будь-яких емоцій голосом, відповів Джонні Марінвіл. Що, але чому? Уявлення не маю. Геррі побачив чоловіка і жінку. Начебто це були карвери. Вони бігли до магазину, і їх наздоганяв чорношкірий пан. Бред Джозефсон більше нема кому. Маррінвіл повернувся до Геррі. «Не подобається мені все це. Я дзвоню в поліцію, а поки що наполегливо раджу піти з вулиці. Негайно!» Марінвілл поспішив у будинок, однак Геррі його пораду проігнорував і залишився там, де був зі склянкою в руці, дивлячись на фургон, що застиг навпроти будинку Ентрег'яна, і шкодуючи про те, що вже встиг міцно набратися. Подібна думка приходила в голову Геррі вкрай рідко. Двері будинку номер 240 по вулиці Тополиній відчинилися. І Колі Ентрег'ян вискочив з них з таким же манером, як він вискакував у кошмарних снах Керрі Ріптона, з револьвером в руці. Щоправда, не спостерігалося. Ні піни біля рота, ні налитих кров'ю витріщених очей. Високий, 6 футів 4 дюйми росту, з почавшим запливати жирком животом, але широкими і мускулистими, як у футболіста плечима у штанях захисного кольору та без сорочки. Одна щока біліла піною для гоління, на плечі висів рушник. Пальці стискали рукоять револьвера 38-го калібру, того самого службового револьвера, який часто уявляв Керрі, під'їжджаючи до кутового будинку. Колі поглянув на підлітка, що лежить внизу. Його одяг вже встиг насититися водою. Поливальна-розпилювальна головка була встановлена неподалік. Газети, що вивалилися з брезентової сумки, потихеньку перетворювалися на брудно-сіру масу. Потім Коллі перевів погляд на фургон і підняв револьвер, обхопивши лівою рукою праве зап'ястя. У цей момент фургон рушив з місця. Коллі вже вирішив натиснути на спусковий гачок, але в останній момент передумав. Обережність не зашкодить. У Колумбусі є люди, у тому числі дуже впливові, які застривають від радощів, почувши, що кольєр Ентрегіан – застосував на вулиці уен зброю, яку за законом йому слід було здати. «Цьому немає, виправдані ти це знаєш», – подумав він, повертаючись за фургоном. «Стріляй, стріляй, черт заберей!» Але Колі не вистрілив, а коли фургон повертав ліворуч на Гіацинтову, колишній поліцейський помітив, що задня пластина з номерним знаком відсутня. «Цікаво, що це за стрібляста штуковина на даху? Що це взагалі було?» На протилежному боці вулиці Тополиної містер і місіс Карвер вбігали на автостоянку біля магазину. Джозефсон їх майже наздогнав. Глянувши ліворуч і побачивши, що червоного фургона немає, він якраз зник за деревами, що приховують ту частину вулиці Геацинта, що знаходиться на схід від Тополиної. Бред зупинився, а потім зігнувся, упершись долонями в коліна і важко дихаючи. Колі попрямував до нього – на ходу засунув револьвер за пояс, але не на животі, а на спині, і поклав руку на Джозефсонове плече. З тобою все гаразд. Бред підняв голову і кисло посміхнувся. По обличчю його тік піт. Можливо. Колі підійшов до жовтої вантажівки, не змарнувавши червоний дитячий візок. У середині візка лежали дві невідкриті банки пепсі, поруч із одним із задніх коліс, шоколадний батончик три мушкетери. Хтось став на нього і розчавив. Ззаду пролунали крики. Колі повернувся і побачив близнюків-рідів. Їхні обличчя зблідли, незважаючи на літню засмагу. Дивилися вони не на собаку, а на підлітка, який лежав на лужку перед будинком номер 240. Близнюк зі світлим волоссям – це Джим, подумав Колі заплакав. Чорноволосий відступив на крок, його обличчя перекосилося. Він нахилився вперед і його вирвало прямо на босі ноги. Голосно плачучи, місіс Карвер виймала сина з кабіни вантажівки. Хлопчик волав на весь голос, він обхопивши у матері руками, вчепившись у неї як п'явка. Тихо-тихо, казала жінка в джинсових шортах і застебнутій не на ті гудзики-блузці. Девід Карвер допоміг дочці вилізти з кабіни, обійняв її та підняв на руки. Татусю, ти мене всю намилиш!» – запротестувала дівчинка. Карвер поцілував її в лоба. Дрібниці, все нормально, Еллі!» «Так, а що сталося?» Вона спробувала оглянути вулицю, але батько прикрив їй очі рукою. Коллі зробив крок до жінки з маленьким хлопчиком. «Це гаразд, місіс Карвер. Вона подивилася на Коллі, не впізнаючи його, потім знову повернулася до хлопця, що верещав. Мати гладила його рукою по волосю. Пожирала його очима, наче не могла ним намилуватися. «Так, гадаю, що так, з тобою все гаразд, Ральфі, правда?» Хлопчик глибоко вдихнув і видав. Маргріт обіцяла відвести мене додому. Ми домовились. Тут Колі зрозумів, що маленькому поганцю його допомога не потрібна, тому можна зосередитися на жертвах. Собака лежав у калюжі крові, що повільно розпливалася. Блондинистий Рід обережно наближався до тіла нещасного розносчика газет. Не підходь, різко обсмикнув його Колі. Джим Рід обернувся. А якщо він ще живий? Ну і що з того, у тебе є чарівний порошок? Джим ступив до брата і скривився. Деві, подивися на свої ноги, кинув він, і його відразу вирвало. Колі Ентрег'ян несподівано повернувся до роботи, з якою, як йому здавалося, він раз і назавжди розпрощався минулого жовтня, коли його вигнали з департаменту поліції Колумбуса після того, як перевірка на вміст наркотиків у крові дала позитивні результати. Спритний трюк, оскільки до наркотиків Колі не торкався ніколи в житті. Пріоритети дій поліцейського у кризовій ситуації. Перше забезпечення безпеки громадян, друге – допомога пораненим, третє – охорона місця злочину, четверте. Щодо четвертого він хвилюватиметься після того, як розбереться з першими трьома. Нова продавчиня, худа дівчина з двоколірним волоссям, від якого в колі заболіли очі, вислизнула з кабіни вантажівки і тепер оговтувала блакитний фартух, що сильно пом'явся в цій події. За продавчиною пішов водій вантажівки з довгим до плечей волоссям. «Ви, коп?» – звернувся він до Коллі. «Так. Простіше відповісти так, ніж пояснювати. Карвери всі знали, але зараз їх цікавили лише діти. Бред Джозефсон ще приходив до тями, ніяк не міг перепочити. «Ви всі йдете до магазину, бред, хлопці!» На останньому слові Коллі трохи підняв голос, щоб близнюки Ріди зрозуміли, що він звертається до них. «Я краще піду додому!» Бред випростався, глянув на тіло Керрі, що лежало з іншого боку вулиці. І повернувся до Коллі. Відчувалося, що рішення ухвалене остаточне. Принаймні, дихання обреда відновилося, подумав Ентре Г'ян. Тепер не доведеться згадувати те, чого зазвичай вчать поліцейських на заняттях з надання першої допомоги. Белінда там одна і... Так, але для вас краще хоча б якийсь час побути в магазині, містер Джозефсон, на випадок, якщо фургон повернеться. А чого йому повертатися, запитав Девід Карвер. Свою дочку він все ще тримав на руках і дивився на колі поверх її голови. колі знизав плечима. «Не знаю. Я не знаю, як він взагалі тут з'явився. Але поберегтися все ж таки варто. Заходьте до магазину. Ви тут не начальник?» – у голосі Бреда не чулося виклику. Він лише показував, що йому відомо про звільнення Ентерг'яна. Колі склав руки на голих грудях. Депресія, в яку він поринув після звільнення з поліції, останні кілька тижнів начебто послабила свою хватку. Але тепер Колі відчув, що вона ось ось знову навалиться на нього. Після короткої паузи він похитав головою. Ні, він не начальник. Тоді краще піду до дружини. Не подумайте, що я хочу вас образити, сер. Колі не міг не посміхнутися. Йому казали відкритим текстом Не чіпай мене, і я тебе не чіпатиму. У мене й таких думок не було. Близнюки переглянулись і нерішуче подивилися на колі. Він зрозумів, чого вони хочуть, і зітхнув. Добре. Ідіть з містером Джозефсоном. На ділянці не залишайтеся, ідіть до хати. Разом із вашими подружками, добре?» Блондин кивнув головою. «Джиме, ти Джим, так?» – кивок. «Мати вдома чи батько?» «Мамо. Батько ще на роботі. Добре, хлопці, ідіть лише швидко, і ви містере Джозефсон». «Постараюсь», – відповів бред. «Але боюсь, що на сьогодні я вже своє відбігав». Ця тріця рушила вгору схилом по західній стороні вулиці, де розташовувалися непарні будинки. «Я б теж хотіла відвести своїх дітей додому, містере Ентре подала голос Крістен Карвер. Колі, зітхнувши, кивнув. «Звичайно, чому ні? Відвоїте їх куди ваші душі завгодно. Хоч на Аляску». Страшенно хотілося курити, але цигарки залишилися вдома. Колі не курив цілих десять років, поки ці мерзотники спочатку не вказали йому на двері, а потім з тусаном не вибили його. І шкідлива звичка відразу повернулася. Тепер же йому захотілося закурити, бо він нервував. Причому аж ніяк не через те, що на його галявинці лежав труп. Причина явно полягала у чомусь іншому. Але у чому саме? У тому, що на вулиці дуже багато людей, сказав він собі ось у чому. Правда. Але чим це загрожує? Він не знав. Що з тобою не так? Ні, срібляста штукована на даху фургона. Ось що мене лякає, друже. Так, правда. Може й ні, але зачіпка хороша. У найгіршому разі інтуїція. «А це твоя справа довіряти інтуїції чи ні?» Ентрег'ян завжди їй довіряв. І така дрібниця, як звільнення, не могла змінити його ставлення до власної інтуїції. Девід Карвер поставив дочку на асфальт і взяв сина з дружинової руки. «Я посаджу тебе в візок, і ти поїдеш у ньому аж додому. Чи не заперечуєш?» «Маргаріт придураста любить етана Хоука», – довірливо сказав йому йомуся. «Невже! Це можливо, але все одно не варто так називати її». Фотону відчувалося, що Девід готовий пробачити своїй дитині, будь-кому зі своїх дітей, що завгодно. А його дружина дивилася на сина, як дивляться на святого. І тільки Коллі Ентрег'ян вловив образу в очах дівчинки, коли хлопця всаджували у візок. Йому було про що подумати, але дівчинка дуже виразно подивилася на братика, так що погляд цей не міг залишитися непоміченим. Коллі повернувся до дівчини з різнокольоровим волоссям, і старіючого хіпі-водія вантажівки. «Гадаю, ви можете повернутися в магазин і залишатися там до проїзду поліції?» «Так, звичайно», – кивнула дівчина, – «викоп, так?» Карвери йшли. Ральф, схрестивши ноги, сидів у возі. Але вони могли почути його відповідь. А крім того, навіщо йому брехати? «Немає потреби ступати на цю доріжку, хто знає, як далеко вона може завести». Холлі, звісно, міг би назватись приватним детективом, хоча навряд чи справа дійде навіть до подання заявки на ліцензію. Але можна так називати себе і 10, і 15 років, як жінка, якій далеко за 30, але яка ходить у міні-спідниці і не визнає бюстгальтерів, щоб переконати людей, більшості з яких на це глибоко начхати, що вона, як і раніше, молода. «Служив у поліції», – відповів він. Синтія обміркувала його слова, потім похитала головою. Їх урятував собака. Вона рушила до крамниці. Колі і старіючий хіппі пішли за нею. Хлопець у фургоні з дробовиком уже готувався вистрілити в дітей. Синтія подивилася на довговолосого. «Ви це бачили? Ви зі мною згодні?» Чоловік кивнув головою. «І ми не могли його зупинити. Вимова в нього не місцева», – подумав Колі. «Мабуть, він техасець або з Оклахоми». Потім собака відволік його, і він вистрілив у нього. Тільки тому діти і лишилися живі. Саме так кивнула Синтія. Якби не собака, думаю, зараз на його місці лежали б я і діти. Як він? Продавчиня мотнула головою у бік Керрі Ріптона, якого, як і раніше, поливало водою на галявині Коллі. А потім вони втрьох увійшли до Стоп.